Franco Nero larga o caixão de Django para adotar o lado selvagem de Keoma. Quando Keoma estreou o género Western Spaghetti, tão acarinhado aqui no VHS, deixava para trás os seus tempos áureos. Estávamos em meados dos anos 70 e o público parecia interessado noutros géneros. Porém, o western de que hoje falamos tinha como cabeça de cartaz Franco Nero, uma lenda do cinema do Velho Oeste popularizada pela saga de Django e que, por isso, detinha ainda potencial para o sucesso. No final de maio, o festival Encontros de Cinema do Fundão brindou os espectadores com a presença e a exibição de alguns dos filmes do italiano Enzo Castellari que considera este chioma o favorito da sua carreira quem lá esteve na companhia do realizador foi uh, Hugo Gomes autor do blog Cinematogra Cinematograficamente Falando isto não é fácil dizer e que regressa ao VHS para juntos recordarmos a história do pistoleiro mais parecido com Jesus Cristo da história do cinema Olá Hugo! Olá e obrigado mais uma vez pelo convite. Ah, quanto à tua comparação com o Jesus Cristo não é não foi assim uma brincadeira ah, aqui... não é à toa não, não é, é à toa, é à toa mesmo Era os zípios <risos> eram à altura dos zípios Jesus Cristo superstar é um é um, Jesus um pouco vingativo mas pronto a gente já vai pronto, falar sobre eu disse aparência <risos> só não não de intenções ah, pois olha este este podcast aparece porque a gente se colou a ti ah, nós um dia destes estava eu a fazer scroll e, e vejo-te a fazer pose numa fotografia ao lado de Enzo Castellari e aí percebi que ele estava em Portugal, no Fundão. Eu não fazia ideia e também conhecia mal este festival de encontros de cinema do Fundão. Sim, que é, é promovido, é um é um encontro promovido pelo Cine Clube da Gardonha. Exatamente. E uma é uma coisa muito íntima, muito pessoal, mesmo. é, um é lá, muito local. Gosto disso. <risos> é. Isso e que que são as minhas impressões dos meus encontros, são os melhores <risos> encontros. É uma coisa assim, com cerejas da mistura. Ui! E o Enzo? Ainda está para as curvas? ok? E, olha, o Enzo digo-te uma coisa, o Enzo está um bocadinho de surto uma porta, mas eu estava a chegar à idade dele como ele está. Só que é meio pisco a comer, mas há uma coisa muito engraçada que eu parti uma pisa com o homem. Já é uma coisa Pronto, que pode levar já contigo. Já é uma história que pode, podes pode, pode contar aos teus netos. Né? Por isso já posso escrever num no livro de memórias. Torquei. Comi uma pizza vegetariana Sim. com o Enzo Castellari. Porquê é que muito tu lá bem. foste parar ao festival? Foste convidado ou foste só como espectador? Segui este encontro, antes de ele virar oficialmente um festival, e eu fui há dois anos e gostei, muito, bastante, gostei até bastante da experiência, e este ano, sabendo que ia lá o Enzo Castellari, pronto, colei-me, mas claro, fui lá de forma profissional, como jornalista, e pronto, e foi a aventura, foram cerca de 5 dias uh, vendo filmes, grande parte um ciclo de 5 filmes do Castelari, com Castelari em 4 que o Anais. Bom, eu me fartos de falar. Então. <risos> e tu ficaste ao lado dele a ver os filmes? Ele viu os filmes na na sala? Vi ele os filmes na sala. Eh pá, este ficou mesmo bom este, este ficou mesmo não, bom. Não, não, isso é incrível porque eu já tive em muitos festivais em que os autores muitas vezes a grande maioria não assiste aos teus filmes. Ah, oh pá, pois ao fim da vésima e vez, não é? Não, mas eu não eu eu, eu compreendo, mas também me causa ao, ao mesmo tempo alguma estranheza, porque cada cada visionamento uh, para o público é uma experiência diferente, porque cada público é diferente e cada público reage de maneira diferente. Calcularia que Uh, os realizadores tivessem curiosidade para ver como é que o, o, o espectador, o público reage aos claro, filmes. Sim, mas é as primeiras 10, 15 vezes, não é? Sim, mas o Castellari, ouve lá, o Castellari, uh, uh, uh, uh, a longínqua idade que, que já leva em cima, uh, ainda tem esse prazer de rever estes filmes, não é? Para mim é admirável. Mas eu posso contar eu posso contar uma história que também há outra faceta de realizadores que não vêem os filmes já prontos e, e os vídeos em público, Porque colocam vários defeitos depois no filme. Eu, pois, já uma é vez... essa coisa, eu imagino. Mas a isso é bom também. Mas isso, isso também é bom. Mas começa. deve começar a doer. Tu começas ali, ah pá, podia ter feito isto outra maneira. Sei, Pelo menos certo. o, o Desplachon, um realizador francês, ele sim, foge sim. da sala, e os filmes dele estão sempre em sfalto cano, ele foge sempre da sala quando o filme começa a dar, porque ele recusa saber os próprios filmes. Mas o, o Castelário, o que é que ele me dizia em relação ao Keoma, o filme deste episódio, é que ele já viu tantas vezes, mas tantas vezes, pois. e todas as, por, por mais anos que passe, ele continua a durar o filme. Nós cravámos ao Hugo uma entrevista ao Castellari, que não ficou, as condições não eram as melhores, mas ainda assim, daqui a nada, vamos passar um bocadinho da, da conversa do com o realizador. Estejam atentos, e especialmente à versão com legendas, porque vão precisar delas. Sim. Uma versão com legendas num podcast, deve ser interessante. Tem que ser aquela é inteligência Braille. artificial que faz as legendas para episódios no não, Spotify. Eu já falei versão legendada porque nós temos a versão também para o YouTube, não é, Daniel? pois, mas uh, és tu que vais dar ao trabalho eu não <risos> <risos> mas deixa-me só reforçar que, posso, as é, que as legendas não é só para a qualidade do áudio, mas também para o meu inglês do Algarve porque estás ajuda nos ajudando? quando estás fora por tanto tempo as suas memórias não deixam te esquecer o que tem que ser pagado Keoma é um half um filho bastardo entre um pistoleiro e uma índia e um dia, ainda criança, o seu pai vai buscá-lo após a tribo da sua mãe ter sido dizimada e trá-lo para uma quinta, onde é criado com mais três irmãos que o detestam por ele ser um filho de outra mãe e mestiço. É tipo as irmãs da da da Bela Adormecida. Da Cinderela da, da, da, da Cinderela, da Cinderela. Da Cinderela, assim, sim, da lá, Cinderela, da Cinderela. É um pouco isso, é. é um pouco isso. Que é uma criança revoltado e um dia vai-se embora à procura de outra sorte. E quando regressa após a guerra civil, o seu pai é já um velho e os seus irmãos tornam-se uns um rufias às ordens do corrupto Caldwell, que mantém a cidade fronteiriça sob sob refém e os seus habitantes são obrigados a pagar impostos sobre impostos que a Oma não tolera esta injustiça e vai enfrentar Caldwell e os seus irmãos I have to do it alone, I am alone. uma coisa curiosa sobre este filme é que o filme teve um guião que o Castellari detestou e não queria filmar. então o guião final foi sendo escrito na véspera de cada dia de rodagem até por uns atores não era até mesmo em cima atores. de joelho eh, o próprio Franco Nero é que escreveu praticamente todo o diálogo dele praticamente toda a gente eh, da equipa acabou por colaborar com uma perninha na até a senhora da limpeza Sim. até a senhora da limpeza, limpeza exatamente eu escrevi uma fala mas há uma <risos> há uma versão contada pelo Castelar em fundão que foi que o argumento chegou lhe muito tarde no segundo dia de rodagem pois. ele teve uh, o primeiro dia no set a filmar sequências de cavalo da cobaciosa dos stands que davam para pôr em do... qualquer parte do filme para qualquer Vamos lado, lado exatamente isto, e depois encaixa em algum <risos> sítio eu acho que ele tinha uma ideia até para os resultados do do filme do filme ele tinha uma ideia do que é que o filme poderia ser aliás ele fala que uma das grandes inspirações deste deste filme foi o o Igmar Bergman estranhamente é para assim eu consigo olha eu eu consigo por acaso ver, visualizar ali de, a... de sonho né ou de lembrança os flashbacks essa não aí, por acaso e não aquela só. cena do puto aquela precisamente isso estás a dizer a cena do puto quando ele é puto e vem o um miúdo que nós percebemos que é ele mas que interage ali fisicamente no mesmo espaço o flashback né ele ele está a ver em miúdo uhum. e a ver o seu o seu pai mais novo e a ver as cenas já acontecerem com os, com, com os seus irmãos quando ele Chega à quinta finalmente passado tantos anos, isso tem qualquer coisa de Bergman por assim dizer. Por eu assim acho dizer. que o eu acho que o filme faz, eu não sei como é que se isto já se fazia na altura. Agora já é um lugar comum nós vermos sequências de lembrança, de flashback, em que o a pessoa que está a lembrar vai interagindo com as memórias de alguma maneira. Eu acho que o filme faz isso brilhantemente. Tem lá sequências muito bem pensadas em que a pessoa vai navegando nas memórias, vai regressa ao tempo presente e isto tudo às vezes filmado dentro da mesma sequência. E eu acho que sim. aí o Castelar e Sim Sim está bem sucessivo. conseguido. Essa parte está, está, está bem conseguida. Sim e essa cena dos flashbacks integrados eu acho que o Bergman não não é muito desse estilo apesar de tudo. E isso é um estilo mais próprio do Antonioni. O Antonioni em setenta e dois fez os, o a profissão reporter e sim. é toda cheia dessa dessas desse truque okay. há ah, um truque só só o Jack, o Jack Nicholson num plano de sequência ele está no presente e a câmara roda para o outro lado da sala e ele aparece num canto sem sem o casaco e é como se tivesse no passado toda a carreira do do Castelare é licenciada a inspirações o roubo até de ideias Eu não lhe chamaria roubo, acho que é uma palavra muito forte ele, ele, ele prefere, ele gosta da palavra roubar Ah é? A palavra não, de roubar, roubar, é, de roubar é... pronto Sim. Ele ele ele rouba muitas ideias de muitos outros realizadores e de muitas outras coisas que nós já vimos no, noutros locais Por exemplo, quando ele se refere naquele dia ele vai gravar ao estilo do Sam Peckinpah eu consigo ver is, rever isso is em todas os slow motions que aparecem no filme hum porque é nos momentos do, dos disparos em que as pessoas morrem e, e dá um dramatismo maior à, à cena da morte, ou quando caem numa poça de Tom Lutar em Câmara Lenta e caem numa poça d'água e água em Câmara Lenta vai-se espalhando, e eu consigo rever isso, e depois também consigo rever algumas influências da trilogia dos Dólares, do, do Sérgio Leone, que são aqueles grandes planos com olhos verdes penetrantes, Ali quase a quererem sair do ecrã com longos silêncios é bastante marcante e bastante típico do, dos filmes uh, do Western Spaghetti e este filme dá uma forma já em 76 10 anos depois de do Bom ao Vilão acaba por ser um, um dos últimos ou se não mesmo o último filme que simbolicamente assinala uh, o fim desta época dourada daquilo que eram os Western Spaghetti Este fim desta era assinado aqui pelo Cassilari uh, E eu acho que de forma até magistral Mas eu também tenho aqui algumas coisas uh, Epá, que eu não gostei no filme Queres meter o dedo e na ferida que Eu quero meter o dedo na ferida e, e e meto o dedo na ferida aqui numa coisa que eu acho que Para umas pessoas funcionou muito bem E para outras não funcionou nada bem Eu acho que é aqui uma, é uma coisa que é mesmo divisória é uh, Epá, que é a música do filme Calma aí, calma filme. aí Vamos lá, vamos lá <risos> falar <risos> Você, vocês viram a versão que é legendada ou sem legendas em relação à música? Eu vi o filme em italiano com a música em inglês. Viste em italiano e eu vi em inglês por acaso. Porque eu vi mas mas eu vi a versão lábios. italiana a versão italiana mas a música em inglês. Mas porquê em italiano já agora? Porque, Porque eu, foi a eu... versão que eu consegui, Daniel. O que é que queres? <risos> Todas as edições Blu-ray têm dois áudios. Tu podes ir lá e mudar aquela bodega. Eu posso dizer que o filme foi gravado originalmente a italiano e depois é que foi dobrado para inglês. Portanto, não, não. Tu é não. Que, tu eles, é que eles falam em inglês, pá. Este que? filme foi em inglês. Este filme é só em inglês, mas também foi dobrado em italiano. Mas olha que não não me percebi. Mas eu posso certificar que o que a hom é é foi fodado em inglês. A pergunta é: mas vocês viram, uh, as vossas versões foi com a música legendada ou a música não não tinha Opa, legendas? Opa, acho que a minha música não tinha legendas. Isso eu já não, não lembro, também, mas acho que não. Não, também eu também acho acho que a música não, a música eu eu estava em inglês e não estava legendada. Porque... Porque... Dava para perceber bem a letra, não é? Dava para perceber. Certo, que... certo. Uh, a primeira vez que eu vi o Que foi quando os filmes começaram a sair em DVD. O Véssano Spaghetti's aluguei na altura o Que é muito puto e a música não estava legendada. Pensei que a música fosse uma coisa muito curativa. A versão que vimos no no fundão a música já estava legendada e aí percebi o porquê daquela da dessa de, música, essa música e o e o, e o Castelar confirmou que era para Para Mimitizar. É porque a música faz parte da narração, mas aquilo aqueles faz-me claro. faz lembrar quase a música o tema do The Man With The Golden Gun, em que a música é He has a powerful weapon, na, na, na, a é, pá, não mas aqui aqui vai aqui vai dois passos mais longe, pá. Vai, vai, dois passos vai, mais longe vai vai vai ah, é vai vai vai vai vai vai Tu vai vai vai vai vai Tu tens vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai em que as, a imagem fala por si, não é? Sim, sim, sim. Só sim, que sim. se calhar isso, isso canha, causou alguma estranheza ao Castelari ter tanto tempo sem diabo. Então tinha que ter alguma música que fizesse exposição daquilo que está a acontecer. É pá, mas é uma exposição que é, é praticamente começou a narrar um jogo de futebol Epa, e não, as jogadas. Aquilo, aquilo foi. Era as era jogadas uma opção. Que estão a acontecer. Aquilo era, eu acho que era uma opção e é. ia estar na moda. Castelari, Cris e Mimetizar foi o coro do do teatro de tragédia grega. Vocês sabem o teatros de tragédia grega? Sim, não? ok. Tenham, tinham sempre um coro que explicava Contava a ação. Contava a ação, sim. Faz quase lembrar aquele filme do... Do Woody <risos> Allen. Do Woody, Woody Allen, Alan... exatamente. exatamente. Começava a pecado do Alfredito oh. começava com isso. Mas é assim, eu te, eu compreendo a escolha e compreendo o motivo. Agora, mas é um bocado, epa, parola, é um bocado, a qualidade, qualidade da... tipo, oh, não, não, a questão, ele. a questão é a qualidade, pá, de, epa, de, de também, artista também, que eles deu. Também. Há lá uma voz masculina que aquilo é de, é para dar aos céus assim. É, <risos> epa, é pá, e uma voz em que é assim que oh, tu não sabes que eles vão morrer se tu não os fores ajudar. É uma coisa <risos> assim, isso, pá. Mas a voz masculina ainda é pior, a É isso. É Depois de, passado, sei lá quanto tempo, entra um gajo com um inglês macarrónico <risos> Eles eram quatro irmãos e <risos> iam lutar para para ver... essa pronúncia do norte é. do GN. É mais isso. Olha, olha lá uma coisa, eu eu sou tem duas coisas sobre isso. A primeira é a questão de legendar isso. Eu não preciso. Acho que ninguém precisa de legendas para perceber. Eu compreendi. A música, eu compreendi, claro, apesar de ser um inglês a ver e estava a perceber perfeitamente que a música não estava a querer contar a história de uma forma bastante literal, expositiva quase. O que me leva aqui a um tópico, um subtópico um sobre esta questão das legendas, que é lege, filmes cujas legendas uh, legendam também as músicas que estão a tocar pá, e se e se nerva-me? E se nervas? Imagina, inerva-me, tipo um gajo liga o rádio do carro e está a dar uma música qualquer que na, na maior parte das vezes nada tem a ver com a trama. E e há legendas que são ao trabalho de legendar aquela música. Pá, eu não quero isso, meu. Eu não preciso de saber o que é que uma música que está só lá a tocar para preencher, o que é que o, que é que o cantor está a dizer? Ó, oh, ó oh Daniel, Daniel, olha, um, um flash news. O mundo não gira à tua volta, há outras pessoas que podem crer mas tu queres isso eu acho que ninguém Epá, quer por que razão por que razão por que é que tu achas que o mundo não quer assim como metade do mundo se calhar não gosta da música das músicas incluídas mas neste tu, filme tu gostas que as músicas adora. estejam legendadas mesmo quando as músicas nada têm a ver Se calhar se forem jogos lá eu agradeço na, na na Eurovisão na Eurovisão eu não percebo patatina do que ah, estão a fazer é completamente diferente é completamente, uh... não é música Daniela não, tu, é, tu, não, tu não, queres ouvir ver desenhado ou não eu explico eu, porra eu acho que a diferença é óbvia no Festival da Eurovisão é. tu estás sentado a ouvir e a ver uma performance musical portanto estás focado nela agora quando alguém liga um autoradio ou alguém está a ouvir uns giradiscos lá em casa e a música está a tocar, e os gajos das legendas se põem a traduzir a letra daquela música que nada tem a ver para aquela história, é só uma música... Eu ainda não percebi Pai, como e é que tu no gira-discos fez as legendas. Tu estás a ver um filme, e o personagem do filme está em casa, sentado, hum. e está a ouvir música nos gira-discos ok? Ah, ok, explica-te melhor, então. Tu percebeste o que o Daniel estava a dizer, Hugo? Uh. Eu até percebi que a conversa é que, é que tu ligavas o, o, o rádio do carro e eu vi, vi as legendas. Não, eu também, Caranho. eu também não, eu também, também entendi cinema <risos> Mas olha lá, eu estou a entender o que tu estás a dizer agora. Mas Boa. se aquilo que está na Boa. música faz toda a diferença na trama, na história, é aquilo que eu ele está a ouvir. Admito que em algumas situações, sim, importa a letra da música. Agora... Em 95% dos casos, a letra da música é perfeitamente irrelevante. É uma música então, que só está Então, estar... há uma opção, há uma opção que tu tens no comando de desligar as legendas ah, quando sim, não claro. gostas, desliga. E eu vou estar com o comando na mão a, a meio de um filme, a ah, a ah, Daniela e as outras pessoas, e se outras pessoas querem? Como é que mas, é? Há, Também tem. Quer isso. Tem que ligar, e se não está ligado, tem que ligar as legendas. Eu não sei se perceberam, mas eu estou aqui com pipocas, estava aqui a <risos> ouvir e, e faz-te muito bem. Eu, vocês os dois gostaram da, da opção da música, é isso? Eu gostei da música. Hum. Eu a mim a não mim sei. confesso, eu, eu, acho Daniel, eu, acho Daniel, eu acho que Daniel, eu acho que o Daniel não gostou. Ele gostou. Ele gostou. Ele só e não gostou foi de ser legendado. Agora, Exato, mas eu... neste caso, agora, <risos> deixa-me dizer, neste caso acho que até faz algum sentido, porque como estavas tu a dizer, Oh e Daniel, vai... decide, decide para rapaz. <risos> És um gajo muito indeciso. <risos> ganho, eu tive que afastar os ouvinteadores agora, Hugo, ia me matando. A minha visão em relação ao filme, por isso é que eu estava essa com essa coisa do do Cristo, não é bem coincidência. Uhum é que há aqui um, um lado muito apocalíptico neste western, neste western não parece que isso se enquadra. Não é, em na filmografia época. do do Castelar isso é bastante comum. Ah, ah, sim, sim. <risos> Ou seja, ele não respeita uma época, não respeita uma uma dicioncricia histórica, nada disso. Então há uma sensação muito muito bíblica, até Eu faço essa pergunta sobre os os quatro cavaleiros do apocalipse, são quatro irmãos. E, tu, e, todos, e todos eles assim representam um de eram as causas a, a praga a morte guerra sim e a mas mas eu vejo eu vejo ainda mais ainda mais algumas uh, nuances a esse nível por sim. exemplo a, a mulher grávida Para mim é quase um, uma simbologia da Maria Madalena. Claro. Toda aquela mise en scène da peste negra ou peste ou sei lá o que, é que era aquela doença que as pessoas tinham lá na cidade. Tudo isso faz lembrar um bocadinho a queda do, do mundo ou, ou que a humanidade Só estava. Aquelas pestes uh... bíblicas também, né? Sim, sim, exatamente. E não nos esqueçamos que ele é crucificado. Exatamente. Não é, não é crucificado, sim. é pendurado em forma de cruz, mas pronto. E a outra questão que é irmãos matam irmãos. O, os, certo. Os, o o primeiro segundo na Bíblia o primeiro assassino que houve foi entre nós Bela e, e Cain sim Eu gostava de de de falar aqui no no pai do do Kéoma o, o ator que faz de pai do do que é interpretado pelo William Berger que é também ele uma lenda uma lenda dos filmes Western spaghetti uh, o Berger ele fez dezenas e dezenas de westerns de segunda linha Uh, no deserto de tabernas, em Almeria A opção do do Castellari em trazer o Berger também para este para este western Que é quase um, um, um fim, de um fecho de era epá, É de alguma forma também uma homenagem a essa era Traduzida também tanto no Franco Nero como no William Berger E então é para mim deu-me um gozo tremendo vê-los a contracenar no mesmo filme Tenho uma outra questão com a presença, outra, para mim, de um outro ator que eu associo bastante aos filmes western, que é a presença do Woody Strode, é um daqueles atores que faz parte daquele trio que no, aconteceu no Oeste, que está à espera uh, do Harmonica uh, na ah, estação de comboios. Epá, eu conhecia a cara dele, mas não sabia de onde. Mas se calhar era aí E eu acho que ele aqui, a presença dele neste filme é completamente desperdiçada. Epá, porque ele é uma é uma figura com bastante presença a física e a, até a expressão dele e hum, o que Homem no próprio filme refere-se a ele como um exemplo de um guerreiro mas aquilo que o público vê é um bêbado acabado para que tem medo de lutar contudo nós estamos sempre à espera que haja uma reviravolta que haja um twist e que este velho guerreiro uh, regresse para um para um último combate não é Mas em vez disso, o, o que nós vemos é que, pá, mijam-lhe em cima e ele não... <risos> mijam-lhe literalmente em cima e ele nada faz. Epá, e eu achei isso um desperdício tão grande epá, deste ator e ele entra neste, neste western como quase um fim de era e aparece para lhe mijarem e em não, cima. E não epá, tem a epá, sua e eu... cena, não é? Não tem o seu não, não momento. Não não tem, não tem. não tem eu achei achei um desperdício. Para começar, o filme tem imensas cenas de ação. Eu não sei se era comum neste nestes tipos de produções, mas o filme tem claro comparativamente. Sim, mas imagina os western spaghettiis do Leone, tinham a ação era toda ela muito comedida, era muito na não, era, não no, havia tinhas um build-up para cada uma sempre, das cenas. Tinha sempre, pronto, tinha sempre imenso build-up e era mais era mais o, sus, o suspense e a tensão do que propriamente a o espalhafato visual, e neste filme é, pá, tens, tens tiro tens perseguições tens porrada, tens pessoas a cair de, de, de andares de cima uh, tem tem tem toda essa parafernália típica de um filme de cowboys e eu acho que está, de forma geral acho que está bem executada mas a cena que eu queria aqui realçar é aquela cena final em que a rapariga está prestes a ter o bebé e nós deixamos de ouvir a ação sim nós passamos apenas a, a, a ver o que está a acontecer causou-me alguma estranheza porque uh, uh, estavam a disparar e eu não ouvia os tiros e tu pensavas e que era assim, um erro de, de eu pensei que era um erro os gajos do som esqueceram-se de acrescentar aqui o o, Exatamente. o som um dos disparos não, não não é, é intencional e eu acho que está muito bem conseguido mas por acaso eu, eu também tenho aqui uma questão com esta personagem feminina grávida uh, por, durante grande parte do filme eu julguei que o pai do bebé seria o Keoma o pai da criança Acha? porque eu não percebia sei lá, sei lá. eu não percebia porque é que o Keoma era uma espécie de anjo da guarda para ela mas daí é que entra o, todo o cenário apocalíptico porque não vês mais nenhuma criança <risos> naquela, naquela área Certo. a criança é uma representação de esperança por isso é que há a, a frase final que <risos> ah, o homem... a frase final é tão parola não <risos> é que é vai... a criança vai morrer diz não, a senhora, não vai né? ser porque e deixa um o homem livre <risos> E um homem livre não morre. Exatamente. Não é aquilo claro isso. Mas uh, deixa-me só de, só tentar uh, uma coisa, em relação ao Saul uh, o Castelar sempre negou no fundão que não era um homem político, não era ligado a partidos nem a coisas nenhuma. Mas algo que eu lhe disse é que o em todos os filmes eu vi sempre um lado político, mesmo que seja muito subtil. E só voltar um bocadinho atrás do ator Woody Strot. Tu viste no um Contínuo no Oeste. Contínuo Oeste. Contínuo Oeste. Contínuo no, no Oeste, exatamente. Um papel que ele ficou muito célebre, o Woody Strode foi com o John Ford no Western Sergeant Rodslech, que foi dos primeiros filmes uh, do, da certo. grande Hollywood. Não vou não vou dizer também uma bagunçada aqui, não foi dos primeiros filmes da Hollywood, mas foi dos primeiros grandes filmes indo um género como o Western a, a falar sobre racismo. E a relação certo. e a relação a personagem do Woody Strode no Queoma E acho que é a única é a única ramificação que temos da história, porque o filme fala do final da Guerra Civil, o que é uma combateção na Guerra Tens Civil. E tu, e tu achas que é, de alguma forma, uma extensão daquela personagem? É uma extensão daquela personagem. E outra coisa, o que aconteceu depois da Guerra Civil, do resultado da Guerra Civil foi a libertação dos escravos. Certo. E o que aconteceu foi, os escravos agora são livres, mas ao mesmo tempo os escravos não têm qualquer uh, suporte social. seja, O discurso, o Carlos, a história do Virouço um bêbado, um sem abrigo, porque não havia um suporte estava social. Exatamente, estava desamparado, sim. estava desamparado. e para ti tu vês, tu vês o lado político, de, pronto, dessa, as consequências políticas, não é, dessa, dessas Exato. ações. Sim. E vês e fazes uma dupla interpretação que vês também uma extensão da personagem, não é? Eu honestamente acho que o o Castellari não ia tão fundo a esse nível eh uh, para desestimar o homem. Não, não estou a subestimar eu, isso. Eu, eu acho que eu, agora também tenho eu a minha opinião, não é? Eu, o Eastwood eu... ficou famoso com o John Ford em dois papéis, do, deste do Sergeant e do The Man Who Shot Liberty Valance. Liberty Valance, sim. sim. Que, é, eu adoro esse filme. Pro, yeah. É um dos meus. Que favoritos. É um dos melhores westerns americanos do tempo clássico, É incrível no, esse filme. No ponto de vista. Mas a questão e é... é. A primeira coisa que escrevi, a primeira composição que me foi pedida no liceu. Eu escrevi sobre o homem que libertou, que matou a Liberty Valance. <risos> a primeira redação que eu escrevi na escola foi 800 balas do Alex de inglês. Ah, é Alex de inglês. <risos> Uma boa escolha também. É, para mim é o cinema do paraíso, o cinema paraíso. Foi primeiro... a primeira a primeira vez bem. que eu escrevi uma review, uma crítica de um filme para uma para um jornal quando entrei na faculdade, foi do uh, Resident Evil, uh, o apocalipse. Apocalipse 2, é o 2. É o 2, é, o 2. Não vamos, não vamos aqui julgar ninguém, então. Não. era o filme que estava em cartaz, não foi uma escolha, mas, era o filme estava mas, em cartaz. Matos está todo a dizer do do Castelary. Porque uma das coisas que o Castellari sempre reforçou aqui no fundão foi que ele, nasce, ele cresceu com o cinema americano. Back in the Falls, os westerns clássicos, até porque o, o pai do Castellari também era realizador do western, o marino Girolami, Girolami, acho que é assim que se pronuncia, Girolami, que fazia o western mais do teor clássico, não tanto espaguete, spaghetti. Uh, e então ele tinha essas referências... E, e ele e ele não recusava saber os filmes italianos os filmes contemporâneos dele o sergio leone isso quer era uma exceção porque sergio leone sergio leone era acima do cinema italiano tu estás aqui em vantagem em relação a nós porque tu privaste com o grande homem com o castellari e se calhar tens aqui um conhecimento mais aproximado e eu acho que isto era a altura ideal de nós ouvirmos a tua uh, entrevista com o, o grande Enzo G. Castellaria. É uma seleção porque o gravou num sítio onde havia bastante ruído e o som nós pedimos desculpa aqui já antecipadamente porque há algumas limitações. Desliguem tudo à vossa volta. A vossa máxima atenção para ouvirmos aqui esta entrevista entre o Hugo e o Grande Mestre. Você já mencionou antes que, de todos os filmes que você fez, Kioma is your favorite? When I'm showing and explaining explain my movie, because my movie is me. So I'm talking about myself when I talk about the movie. Because at that moment, it was the director, me. Each time I'm watching Kioma, I like the first frame. Like Black, just a window. We see him when the, the window is open with the window. It's uh, something that I like because I thought I must do, be, uh, do a, a beginning in this way. Uh, do you identify with Frank Cusnero character in that film? Yes. yes. Or yes. always? <laughs> the music in Kyom it's more than atmosphere and uh, decorative element. it's yes, part it's of like, the story. The music we started, yeah. the music is so yeah. important. It's you can have the music at the same level of the dialogue, the story, because the music is something that hurts you. Uh, so when I need the strong way to show you, I need the strong music. There is, this was my idea, that, that I start to to tell to, to the musician, because uh, and, bob Dylan eh uh, uh, uh, Leonard Cohen are telling story telling story uh, I want this uh, I want this I don't know how but did I want this this uh, uh, so we can do the music with the uh, telling the story did you have the, the dream or the wish to work in Hollywood we did uh, I worked for a couple of movies but wasn't my dream I mean, I have to to discuss and to fight with too many people in in Italy. I'm the boss. Even to be the boss means to have all the responsibilities. This, yes, is but I have it. I want to to help the production, the actors, but in my way. Your outer mark in many of your films. Is the corpses of the stuntmen? It's like a, a dance of the death. Dance. This is what said uh, Tarantino, right? He said, "I like your dance because <laughs> is, each shot is something that, that the people dancing, not dancing. dying or, or shooting, are dancing. And you are preparing a big show like a uh, fantasy. Yeah, it's true." You know that the cinema is still a surprise. You don't know how going on. You don't know if it will be a success. You don't know maybe. You don't think that what they are doing is something that the people will be great for lot When Tarantino uh, announced that was remade your your film, *The uh, Glorious Bastard*, what's your first feeling? <laughs> to be the king. To be the king. <laughs> If a, a, a genius like him choose just one, one movie between billion movie made, and he choose mine. Thank you very much. My right, pleasure. Como não pudemos publicar a entrevista que te fizeste na íntegra, resumo aquilo, aquilo que vocês falaram. Primeiro, antes de tudo, esta entrevista depois vai estar na, na íntegra, no sim, mitograficamente falando. Mas escrita aí, não é? Para ser mais fácil de compreensão. Exatamente, mais fácil de compreensão, <risos> editada, blá, blá, blá. Agora, há uma coisa que também joga contra mim, contra mim, que é, eu, para além deste encontro, estive 5 dias com o homem, quatro, como disse, quatro que o anéis, E então, tudo aqui, uma das preocupações que eu tive foi tentar fazer perguntas que não foram feitas no Q&A. Porque eu estava a ter uma oportunidade de estar com ele, eu não queria estar a fazer as mesmas perguntas que mais que outros fizeram. Mas então, tu que privaste com ele, ele é um gajo afável, a ele é um gajo de, Enzo Castalari, Castalari. <risos> <risos> e que e que curiosidades é que conseguiste sacar dele? Vá, isso é que é o é o sumo. Ele, e o que é que ele costuma almoçar? Vou almoçar, olha. Eh. Para lá em pizza com e, com mozarela. Estou de pizza vegetariana, com o bacalhau com natas. Então, <risos> o que pagas com meu bacalhau com natas é, e não sou da é gás de começou para salada, bebo um toriga nacional. É. Não, eu não acho que não devia a beber. Nem água? Nem. Água, claro, bebi água e, e sumo bom. Ah, era... Pensei que ele era um vampiro laranja Só vivia à noite Mas pronto, Sem. porque isso havia uma parte do Ketrick Mas a relação com ele <risos> <risos> Pá, Uma das coisas que eu gostei de falar com ele Foi sobre o facto dele ter sido pugilista A sério? A sério Não, e, a, O pai também era pugilista E ele compara muito o box com o cinema Ele hum. refere muito um inimigo comum Entre o box e o cinema Que é o timing vocês conseguiam ver um, um, um duelo entre o V e o Castelar? Eu estava a pensar precisamente <risos> nisso, mas, <risos> mas tinha um que grudge, ser os dois um no seu prime, match. os dois no seu prime. É para o Stallone que... e, o, e o Robert De Niro. É, é que eu acho que o Castelar e não sou o Prime na batida do V Ball, se fomos assim. É, porque... é bem possível. Eu imagino no set nos anos 60 e 70 como um, um tirano. Eu imagino como um tirano porque eu já vi outra, outro artista dele. É favel, ele é fabuloso. É mais que agora é, com o tempo, com o tempo ele agora já passou. <risos> Mas eu tinha, eu tinha ideia dele, de ele queria as coisas à maneira dele. Sim, sim. Era my way or the highway. Era um era, tipo, ele era um pequeno e desgraçado, escrevam outra vez. O senhor Enzo, nós vamos filmar para a semana, não queres saber. A escala dele, ele era o riddle da escota à escala dele. Ei, não ofendas o Enzo Castelar. Espera <risos> lá, o Ridley Scott é tipo E para mesmo assim é uma convidar. ofensa, não é? Ei. Mas o Enzo Castelar tinha a fama de fascista. Ele tinha, ele falou sobre isso num dos esquilo ENÉ. que não tem interessa falar de política agora. mas ele, pronto. Porque acho que houve um telefilme qualquer que não é da, da autoria da, da autoria dele, mas é que ele foi convidado para fazer de Mussolini. E ele ele hum. conta que na altura quando ele apareceu como o Mussolini houve críticos e disseram assim só podia ser o fascista do Enzo <risos> Aposto que ele foi e nem precisaram de lhe pagar A questão é que ele foi muito bom ator Ele trouxe, oh. trouxe a roupa de casa Sim, Mas deixa-me contar só um episódio Durante a nossa entrevista fomos interrompidos Ele fez a saudação nazi, foi isso? <risos> a Começa só, a ser demasiado ó, óbvio. Ou seja, a saudação romana, já que ele é italiano, não é? Ah, isso, é, é, é, é isso, claro. O filho de Mussolini. Mas fomos <risos> interrompidos por um fã que trouxe uma autobiografia do Castellari, que é um livro Sim. que pareceu um dicionário uh, que não está editado ainda em Portugal, era em todo italiano, para o Castellari assinar... E o Cacelari fez a dedicatória depois, quando nós fizemos a pausa depois voltou à minha entrevista depois a de entrevista acabou e chamou outra vez o, o rapaz com o livro vem, vem cá, vem cá claro que não disse vem cá mas come, come, on here, come on here Viene, vem, ele, ele, ele disse, Viene, vem aqui. Viene aqui vem aqui vem aqui <risos> E então Ragazzo. o que ele queria do livro Era, o, fi, Era o final... Era que queimá-lo. Não. Mas ele, o final do livro tem para aí umas 20 páginas só de fotografias de rodagem. Ah, e, então sim. esse rapaz, que é um acho que é o fã número um do Castellari, veio de propósito do Brasil para ver o Castellari. Então fiquei ao lado do Castellari, mas esse esse rapaz, quando ele filhava o livro e apontava cada foto e contava-nos a história por trás de cada foto... Epa, isso parecia é uma bom. coisa isso, parecia uma coisa isso parecia ter sido gravado pá, é filmado, filmado, não filmado. filmado na altura Pô, já tinha gravado. acabado a entrevista então começámos depois a falar sobre também algumas partes da rodagem e uma das perguntas que eu quis saber uh, isto porque eu se calhar muito como vocês não sei mas eu cresci com os filmes do Terrence Hill e o Bud Spencer era sim, é sim. uma era uma e eu ele, ele, ele fez ele fez ele algumas fez coisas pal, com eles com também. Bud Spencer fez algumas coisas com o Bud Spencer. Fez fez extra, eh pá, por acaso ele fez já na época da decadência do do Bud Spencer fez o, o a série Extra Large. Ya. Yeah. que eu acho que já é epá, é a fase mais decadente da da carreira do Bud Spencer e que eu detestei isso, não é? Detestei essa epá, era, uma série, de era uma série, era um telefilme, era uma série, ou era, ser, era um telefilme, já agora era era um telefilme, era um telefilme. E ele foi cabeça. filmar isso nos Estados Unidos. Eu nunca Exatamente. nunca vi esses, esses telefilmes. Mas eu perguntei, como era a curiosidade, porque, pronto, eu cresci a ver o Bud Spencer com o meu pai. É uma memória que eu tenho. Como é que foi trabalhar com o Bud Spencer? Como é que era o Bud Spencer? E ele vira-se para nós e assim, foi das melhores pessoas com quem eu tive. Eu cheguei-me ao pé dele e só lhe perguntava, não sei como é que tu não és o melhor do mundo. Eu não sei se vocês sabem isto, mas o Bud Spencer viveu no Brasil pá, durante quatro Spencer, anos. É, ele falava português. Era Bud, acho que é Bud Spencer ou Bud Spencer, Spencer em bom português. Bud the Buddy, Bud de Buddy, não é? Opa, é o nome dele. Bud Spencer. Não o, ele, ele viveu 4 anos no Brasil e ele falava português corretíssimamente. Português Sério? com destaque, Sim, sim, mas. Ele falava português incrivelmente bem, houve, Tal sim, e qual. Sim. Para além de ser uma pessoa incrível o maior do mundo, ainda falava português ainda falava visto. português, é verdade e outra pergunta que eu fiz foi acerca da Moana Ponzi para quem não sabe, a Moana Ponzi foi uma atriz pornográfica italiana certo grande, famosa. é por causa disso que uh, o filme da Disney tiveram que mudar para Moana para Vaiana Vaiana, sim, desculpa Vaiana. foi por causa dela, <risos> por causa dela. Ela, é, ela, é, ela é grande <risos> no... no... Ela foi deputada e tudo. A Ticholina também. Tcholina. Tcholina yeah. também. <risos> Há qualquer coisa com atrizes pornô na política em Itália, estou a ver. é Ela fez um filme que era histórias de putada. <risos> putada. <risos> Olha, eu recomendo eu recomendo a ver um filme, ah, o filme não é grande coisa, mas a história por trás do filme, que é a Diva Futura, que é um filme italiano. Ah sim, eu quero muito ver esse, esse comentário. Não, comentaram, um, é era. uma biopic sobre a agência e produtora Viva Futura, que era do Ricardo Titchio, que f, que foi o, o gajo que descobriu a Chicholina, a Moana Ponsy e a Eva Bengler, um, um caça-talentos. Ya, caça-talentos e fazia os filmes pornográficos e, mas e pronto, fazia é, os castings é, também. <risos> casou com a Eva <risos> Bengler e andou com a Chicholina por isso. Mas sobre a, pronto, fazia os castings. Mas sobre a Moana Pons e eu, eu fiz aquela -se pergunta porque não sei que To Bronx, from Bronx, a Moana Ponzi hum. entra, mas um papel muito muito secundário mesmo, é só duas, duas cenas e ela acaba por morrer. E eu perguntei porquê que oh. meteu a, a Moana Ponzi lá? Então... para morrer <risos> ele diz que era um camion não que foi um produtor amigo que chegou só ao pé dele e disse assim olha... olha lá e aquela boa zona não metes no filme pá é, é, é. foi isso aqui... Aquilo... eu assim consigo depois capitalizar isso e, e vender mais um uns... póster é o póster os vídeos Bando com ter... ela ponte. mas ela queria sair ela estava na altura que queria deixar de fazer filmes pornográficos e então queria tentar fazer filmes a sério e e esse produtor falou com o Castellar isso tinha algum papel para ela e aquele papel insistia e ela Eu escrevo aqui um papel no um instante tipo não tens não tens que agradecer <risos> um guarda-nave não tens que agradecer e ela aparece lá e pronto e morre tenho só aqui algumas anotações em relação ao, ao filme uh, ao Quilma voltando aqui ao Quilma que foi distribuído nos Estados Unidos uh, em alguns mercados como Django Rides Again ou Django Great Django's Great Return ou seja Sim, uh, yeah. o que é que e, o filme tem a e... com o Django uh, nada não. quer dizer tem o Franco Nero mas era o suficiente para ele sentar a encapitalizar com o público mais disso. Isso acontecia com tanta frequência. deixa-me só contar yeah. também do Casterly porque ele tem um filme que é o, o Último Squalo que é um filme com um tubarão e foi vendido e tal e como o Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Jaws, Então mas ele tem filme, sim, de, sim. tem filmes assim. Se calhar é melhor que o 3 original. Já que estávamos a falar de apropriações, o poster alemão do Quioma usou uma imagem do Once Upon a Time in the West, uh, usa daqueles homens de costas com os, os casacões, né? Com, o, com o Woody Dustrod, um deles é o Woody Strode pronto, uhum. e é, é do é do acontecer no Oeste pronto uh, Em relação aqui uh, a sequelas, que nunca aconteceram, porém há algumas um, discussões no ar que têm acontecido desde 2019 que indicavam que há intenções de realizar uma sequela chamada Kioma Rises, protagonizada novamente por Franco Nero e realizado pelo Castellari. Mas Amazo e, projeto epa. está o projeto está parado há imenso tempo. Eu conseguia ver o Franco Nero a regressar a um personagem desses, mas o Castellari a realizar não, não sei se ele já se tem a se ele já também acho. Eu também um, acho. Não. Eu também acho. Para, para o não. Franco Nero ainda aparece em filme, ainda apareceu agora num neste num destes exorcistas <risos> do do Russell Crowe, por exemplo, e, Ah, OK. Faz de papa, Ele tem que feito, é. Aí. Não, ele tem feito de quem ele é o Paulo, é, é o Paulo Ele, ele também sim. ele também entrou entrou fez o camião do Django no do Django, no, do no Django, no Django unleashed Unchained, Unchained. exatamente do do Tarantino aliás Tarantino que adaptou em Glorious Bastards do do Castelar e o e, e o Ezo e o Ezo entra na, nesse filme Também, como há um câmeo especial na festa dos nazis, de, na, na cena do cinema. Ah, caralho! Ele <risos> faz de Mussolini. Ele faz de Mussolini, não? Não, faz de nazi. Coitocinho. Nós ainda vá. por cima que és eles. Ele vai mexer assim. Ele... Atenção, vá, pronto. Estamos a brincar. Depois ele se ele queixa-se que a fama persegue-o. Pois é. Não, mas ele, ele ficou muito contento. Ele também não ajuda, não é? Pelo tarantino, pelo tarantino ter adaptado o filme dele e... Claro. E refero e, e o Tarantino refere o filme O, o... E os que não sei bem. Hugo, uh, muito obrigado por uh, te ter juntado a nós. Foi um bocado por causa do do Castellari, não vamos dizer que não. Sim, aproveitar nosso de desta sim, maneira. Aproveitamos de ti. Mas olha, então relembro lá, quem quiser ler a tua entrevista, uh, ao há o Castellari de uma muito mais completa do que nós falamos aqui. A, a entrevista vai ser lida, poderá ser lida neste momento. Uh, no cinematograficamente falando, eh uh, uh -huh. Blog. blogs.sap.pt, terá a entrevista completa editada. Eu escrevo, tenho um Substack, que agora é aquela, é, é os newsletters que chama cinematograficamente até falando. É uma forma de tentar separar também os dois. E é um spin-off. É um spin-off. E é, é para lá que metes também estes textos, ok? Damos então por terminado este jantar de espaguete italiana, lembrando Damos que sim. quem nos ouve que podem, caso ainda não tenham feito, continuar a explorar o género uh, com os nossos três episódios sobre a trilogia dos dólares, por exemplo. Basta procurar nos nossos arquivos em todas as plataformas de podcasting à disposição e até no YouTube. forasteiros até breve.